Ra de Tiana i Montgat. Avui a Rcó que visitem és l'Escola d'adults Timó. A l'any 2003 es van unificar les escoles d'adults de Montgat i Tiana i van néixer el Centre de Formació d'adults Timó, a on la voluntat uní esforços apropar els dos pobles i aconseguir millor servei i qualitat. L'objectiu de l'Escola Timó és donar resposta a les diferents necessitats i inquietuds dels alumnes i oferir un entorn de respecte, intercanvi i igualtat que afavoreix el procés d'aprenentatge. Els cursos que ofereixen són els següents. Un curs d'alfabetització, per a alumnes que volen aprendre a llegir i escriure, i els coneixements basis matemàtics. Un curs de neolectors, curs per a reforçar els coneixements de lectura, de l'escriptura i matemàtiques. Un curs per a l'obtenció del certificat d'estudis primaris. Fan dues classes de tertúlies, la literària i la social. També fan cursos de català per poder-se els títols de nivell A, B o C. I l'escola també ofereix el curs «Què dius que què?», projecte de conversa en llengua catalana i llengua castellana per a aquelles persones nouvingudes que ho necessitin. I per últim, fan el curs de graduat escolar en secundària i el curs per accedir a la prova de cicles formatius de grau mitjà. I m'acompanya la Esther i la Lourdes, que són les mestres del Centre de Formació d'Adults Timó, i que molt amablement ens dedica aquesta entrevista als oients de Radio Tiana. Hola, bon dia. Bon dia. Bon dia. Farem unes preguntes, a algunes a l'Esther i altres a la Lourdes, eh? perquè no us baralleu. Eh? <ríe> bueno, que... A veure, Esther, quin any es va obrir el Timó com a escola d'adults? L'escola va... Timó va començar l'any 2003... Uh, després d'un de, any anterior en què la Lourdes i vam conèixer, en què vam fer alguna activitat juntes, des d'aquí pujàvem a Tiana a fer una tertúlia literària, i després elles van baixar. Uh, després d'aquesta activitat conjunta vam veure que, que podia ser molt bona idea, vam presentar el projecte en els dos ajuntaments i el 2003 vam poder començar com una sola escola. I abans de ser escola, què era? Bé, aquest edifici, que en principi abans era l'escola Sal, eh, Priu no Folk i Torres, d'acord, eh, en principi era una escola de, de nens petits per volar i després va ser, eh, com que no complia eh, doncs, tot el nivell d'arquitectura i així, doncs van passar a ser serveis socials i després nosaltres com a escola d'adults. I Lourdes, com van ser els principis del timó? Bé, com ha comentat ja la meva companya eh, jo, jo estava treballant a Tiana a l'escola pública a l'Ulanglada els horaris que tenia era quan els nanos acabaven les classes i un horari bastant restringit, amb unes zones molt concretes, com era la biblioteca o la sala de mestres i en el moment en què vam començar a conèixer jo tenia uns alumnes i també, però ella tenia edifici i jo no, i llavors vam pensar, a veure, estaria bé unificar l'escola, tenim un edifici podem tenir els alumnes junts i treballar dues persones, que era també, també és important, eh? perquè treballar sol, eh, bé, genera ja una sèrie de situacions que, que si sí, les pots compartir millor, no? I sí, doncs això, llavors al, al començament van venir els alumnes que teníem cada una, i que el nombre d'alumnes era bastant restringit. Vam començar a fer l'etapa instrumental, també feiem alfabetització, sí, neolectors, eh, certificat, i ja mica mica vam anar creixent. Com ha canviat l'escola des de llavors? Suposo que bastant, no? Sí, ha canviat bastant. Primer hem hagut inclús de fer, de reestructurar una miqueta l'edifici per poder tenir un altre espai, perquè només amb les tres aules no, no en teníem prou per totes les activitats que es fan. Bé, el nombre de gent ha crescut molt, eh, hem, hem ofert el català, al principi el feia jo, n'hi veia el C de català, després el nombre d'alumnes que tenia i les activitats que es feien tampoc em permetia poder-me'hi dedicar, ara venen els de normalització lingüística seguim fent l'etapa instrumental, fem graduat bé, altres activitats que, que oferim vull dir que el nombre de gent també ha canviat ha canviat molt Esther, als començaments, quants alumnes havien assistit a les classes i ara actualment quan, quants alumnes n'hi ha? Mira, al començament entre els de, que hi havia de Mongat i de Tiana calculem que unes 50 persones o 6, ara estem parlant al voltant de unes 150, fins i tot han arribat a passar 170 persones aquí a la setmana. I d'on venen més, alumnes de Tiana o de Montgat? En principi hi ha més alumnes de, de Montgat, però bé, veure, de Tiana també n'hi ha bastantes persones que venen. D'entre quines edats poden venir a l'escola a Lourdes? Bé, en principi a l'escola de 2,6 i 8 anys hem tingut algun cas de nanos més, més joves però llavors necessiten un permís especial o són derivats a, són casos molt, molt, molt concrets no? en principi és a partir dels 18 i fins als 90 anys o sigui, hem tingut un alumne de 95 anys eh? Vull dir que, o sigui, des dels 17-18 fins als 90 i escaig Quins horaris feu al centre? A veure, eh, els horaris, bé, nosaltres fem classe als matins, dilluns, eh, dimecres i, i dijous, de 11 a 1, i a la tarda, de 3 a 9 de la, de la tarda. Per part els, els altres matins els dediquem a preparar classes, bé, tenim un horari bastant ampli, una mica. I divendres, eh, sí, divendres fem matí tarda el dediquem a preparar classes i a deixar les teves qüestions que has anat passant per la setmana, coses administratives que durant la setmana és impossible fer llavors els divendres no fem classe una cosa és els divendres el que fem molt molt cada vegada més és eh, parlar, o sigui eh, diguem-ne ajudar les persones o com ho diries tu donar informació atendre les persones que que, que ara es volen formar i no saben què poden fer o així. aleshores això és cada vegada dediquem més hores a informar la gent de quins estudis poden fer com ho poden a partir d'ara com continuar o què poden fer per arribar a tenir el títol aquell que volen o que necessiten per la feina això una ens, ho, ens ho ha portat la crisi eh? clar, quanta quan menys gent té feina més gent va a l'escola d'adults Quines classes tenen més èxit de públic? Quines diries? Home, <laughs> uh, mira, clar, el grup que està creixent, el de graduat, evidentment, perquè totes les persones que, que no tenien el graduat ara el necessiten per la feina, les persones que s'estan quedant a l'atur doncs, es volen formar, i si sí, en aquest grup de graduat, cada vegada hi ha més nanos joves que doncs, no tenen feina, no tenen estudis, doncs, se l'han de treure. Eh, per tant, el grup de graduat augmenta, de fet augmenta tot. La gent que ve a català per treure's el nivell B i el nivell C també augmenta perquè doncs, necessiten aquests títols per incorporar-se al món laboral o perquè hi demanen o perquè volen pujar dins, del, dins de la feina. I, i després, als uh, nivells de, de certificat també, certificat d'estudis, però és més gent d's i, i senyors que, que volen seguir-se formant ara el moment en què es jubilen o que volen, busquen una activitat que sigui més formativa, que els ajudi a, pues, això és, a tenir la ment desperta d'acord. i potser els grups que estan disminuint és el de neelectctorors alfabetització. Doncs, uh, parlem d'aquestes classes instrumentals. Mm, una mica com van a veure, el primer grup és Valladresa 5 i hi ha la gent que estava en el grup d'alfabetització i els neolectors uh, d'alfabetització cada vegada tenim menys gent tenim, les persones que tenim solen ser persones que viuen d'altres països sud-americanes, del Magreb que no són no alfabetitzades des del seu país Um, i la resta de la gent són neolectors, són gent que s'han llegit i escriure però que tenen una sèrie d'encara de mancances per poder-ho fer bé uh, ara estem integrats tots en la mateixa aula perquè la gent que s'estava alfabetitzant ja coneix les lletres ja està mitjanament alfabetitzada i pot treballar amb, la, amb tot el grup i el grup de 5 a 7, que aquí és un grup molt nombrós que tenim en dues aules um, en què fem cultura general, tot des de d'història, literatura, ciències, matemàtiques, es treballa tot en tots aquests anys, quants certificats d'estudis primaris s'han donat? Uh, a veure, certificats d'estudis primaris no n'hem donat cap. I, i, la, i, la, i el perquè és perquè la gent que ve a fer certificat no es volen treure uns estudis primaris. Tot i tot s'ho oferim. Eh? De vegades pensem que hi ha gent que ho podria fer i que potser estaria interessada, però no volen. No? Llavors hi ha gent que, la gent que està interessada, de vegades el que fa és optar directament per, per, per perfil graduat. La gent que vol una formació més, més elevada però bàsicament és això, no volen venen perquè volen, no perquè puguin treure un certificat d'estudis i això també l'edat conta. són gent de majoria jubilats eh, Les tertúlies literàries tenen èxit? Les tertúlies literàries les vam començar a fer ja a, a l'escola quan estava, estava jo a l'Anglada, o sigui que fa pues això 7-8 anys i, i la veritat és que té un públic fidel i, i gent que es va incorporant. La gent que ve a l'escola nova s'incorpora a les tertúlies. Sí, tenen molt d'èxit i la veritat és que de vegades són difícils eh, perquè són, no hi hagi mai llibres ni bestsellers ni llibres que hagin tingut d'èxit sinó que hi hagi grans clàssics. Ara estem llegint Òscar Guay, l'hem llegit Sara Mago, hem, hem arribat a llegir de tot, des de Quevedo fins a Kafka, i clar, anem llegint mica en mica, ho anem comentant, i la gent que ve segueix venint i s'incorpora gent nova, o sigui que podem dir que en general sí que tenen èxit. No és un tipus de tertúlia com la que fan a la biblioteca, és un altre tipus de tertúlia, és diferent, és per gent... Que, necessites que necessitem o volem que et creixin l'hàbit de la lectura i, i ho fan a través de creure que poden llegir coses que quan arriben a casa els seus fills els seus nebots, o seus nevots o el seu marí li diuen ostres, estàs llegint Cervantes o estàs llegint Kafka o estàs llegint Oscar Wilde carai, no? I això també les motiva per seguir endavant vale, Esther, digue'ns una mica les classes de català el nivell d'A, el, el què dius? Que, que... D'acord, a veure nosaltres vam començar fent classes de català aquí que els alumnes havien d'anar a fer la prova de, a Barcelona, s'havien d'examinar per lliure i, i bé, cada vegada hi havia més gent, cada vegada hi havia més gent aleshores doncs realment els, els ajuntaments van valorar la possibilitat de que vinguessin professors del consorci aquí i que la gent es pogués treure el títol aquí a l'escola mateix i aleshores doncs això ja va ser el boom, no? i havia augmentat moltíssim quan la gent va saber que, a més a més, fent l'examen aquí, aquí a l'escola mateix doncs es va disparar, vull dir, tenir molts alumnes de català i molt contents perquè tant els profes, sempre que han vingut els professors del Consorci molt bé, cada vegada, bueno, els tres anys que porten a aprovat gairebé tothom per tant la gent està molt contenta i, i, bueno, i nosaltres també eh? respecte al que dius que què també va ser un projecte que vam començar així mica en mica, perquè vèiem que hi havia gent que ens deia home, jo el que m'interessaria és poder parlar en català, que si estic a la feina i em demanen que despengi el telèfon i que contestin en català, si se'm dirigeixen en català, doncs pues sentir-me segur o segura a l'hora de contestar i veiem que hi havia cada vegada més demanda d'això doncs bueno, pues fem un projecte que vam conèixer de, de converses en català hi un material i així i vam començar amb una reunió que hi havia 5 o sis voluntaris que es va, van començar i, i, bueno, i ara en tenim gairebé entre 15 i 20 voluntaris que, tenim, que venen unes 30 persones sí, 25-30 persones que venen cada setmana o sigui entre els voluntaris això és, són 50 persones que venen aquí a fer lo del projecte que dius que què per tant que és un grup molt nombrós. Molta gent, molts voluntaris, per exemple, que són de Tiana, doncs, bé, bueno, a vegades ens els trobem i, clar, entre ells no saben que tots dos venen aquí a l'escola, no?, perquè, clar, un ve una hora, l'altre una altra, i tots dos es coneixen però no saben que tots dos són voluntaris del mateix, no?, aleshores, doncs, bé, ara estem aquí en projecte de fer un dia un superet perquè es coneguin tots, perquè vegin i perquè, clar, perquè si no és com, això és, un ve una hora, l'altre ve una altra, però en general quan ho mires en global, doncs són 50 persones al llarg de la setmana que han passat aquí a fer conversa, no? I molt d'èxit també. Eh, després també feu el curs de graduat escolar en secundària, no? Digue'ns una mica quantes certificats s'han donat i una mica com funciona. D'acord. Eh, els nostres alumnes eh, del, del graduat es matriculen a l'IOC, que és l'Institut Obert de Catalunya, que els estudis són a distància. Nosaltres el que fem és eh, mm, ajudar-los amb aquelles coses que no se'n se surten, que els hi costa més, o que sigui no? matemàtiques... No, Anem a dir que al començament... Eh sobretot amb els nanos que han fracassat a l'institut o amb gent que fa molt de temps que no ha tocat uh, els estudis. Uh, hi ha una feina també de, de que es convencin de que ho poden fer, no? I a una miqueta de a primer trimestre, una miqueta, el primer trimestre al segon però sobretot el primer és l'acompanyament, a la veure, ostres, molt bé, veus com sí que ho pots fer i tal, i llavors un cop ha passat això, diguem-ne, es tornen autònoms i ja comencen a treballar una miqueta pel seu compte i veuen que s'ho poden treure i llavors ja no necessiten tant aquest suport, no? Però hi ha un moment, els primers tres mesos, com més de, de dependència, no? De, de que són menys autònoms, després un cop han, han vist com, treballa, com es treballa i veuen que se'n surten, L'autoconfiança, l'autonomia és, és molt important en aquest tipus de, de curs. Eh? Ah, perdó, i una altra cosa només per, per comentar, estan matriculats a l'Ioctra i, i fem a distància també perquè som dues, o sigui, com a... no podem ser oficials i fer-ho nosaltres soles perquè necessitaríem dos professors més, perquè jo soc mestre, hauríem de ser tres professors. Mm -hmm. Bé, doncs això és el que di dit l'Urdès, és que és, és la realitat, no? Vull dir que nosaltres fem aquesta feina d'acompanyament, pensem que és important, perquè, clar, qui ve aquí és perquè en el seu moment va fracassar a l'escola, aleshores, doncs, eh, ve d'una mala experiència la majoria, eh? hi ha gent que no, hi ha gent que, que ve perquè resulta que, que tenien el 8è aprovat, però ara quan volen seguir estudiant resulta que el 8è no ens hi serveix, hem de tenir l'ESO, que són dos anys més, aleshores, bueno, aquí es converteix en un any, d'acord?, Pues, el, tot aquest temps no arribem a 10, eh? 10 persones que s'han tret el graduat aquí amb nosaltres, però jo crec que el juny ja hi arribarem de mica en mica van, van aprovant la, la gent i la, la veritat és que ens fa molta, molta il·lusió no? perquè hem tingut des de gent de, de 35 anys o així, que s'ha tret el graduat fins a anons de 19 I, i aleshores això et motiva no? perquè veus pues que s'ho poden triar. per vosaltres tot un èxit, no? Sí, clar, perquè som dos, estem aquí, i la veritat és que, clar, i, i, i comencen, ara comencen a arribar, perquè, clar, pensa que hi ha gent que triga tres anys a treure-se'l. Aleshores, doncs, clar, fa, fa uns anys que vam començar, però ara comencem a rebre tots aquests fruits, no? Hi ha gent que amb un any s'ho treu, hi ha gent que necessita dos, d'acord? Per tant, no és una cosa que sigui immediata, que això és a vegades ha... no vinc a treure a graduar, mig any ja el tinc, no hi ha gent que necessita tres anys no? aleshores ha estat 3 anys amb nosaltres per poder-se treure el graduat gent que està un any ha gent que d'acord. això és temps vull dir que ara en aquests moments tenim 25 alumnes matriculats al graduat, això vol dir que aquestes persones d'aquí 5 anys tots estaran graduats per tant estarem parlant ja de 30 persones Clar, va augmentant va augmentar això Bé, bueno, volies parlar també de la tertúlia social, no? Bé, no sé, la tertúlia social era una activitat que vam fer al començament, d'acord? Fèiem la tertúlia literària i feiem la tertúlia social, que eren unes xerrades, que venien alguns professors de la universitat aquí, fèiem o altres coses, no? o gent que tenia algun tema interessant del que parlar, no? I el eh, que que, clar, la, la feina se'ns ha menjat, vull dir, el català augmentava el nombre de gent que estava matriculada al GES pensa que pel GES vam començar amb dos alumnes i ara estem parlant de que en tenim grup al matí i grup a la tarda o sigui que clar i llista d'espera perquè clar, més de 25 no podem atendre veure, per atendre'ls malament hi ha hagut, per exemple, que no teníem el grup del matí tot això teníem a la tarda i tenir perquè clar, cadascú, o sigui, el gest està organitzat de manera que fan com mòduls i cadascú pot estar fent una cosa diferent, un pot estar fent català, l'altre castellà, l'altre anglès 1, l'altre anglès 2, l'altre ciències, l'altre història, i llavors, clar, 25 persones fent coses diferents i era com, no podem, no? I a la vegada va ser com vam obrir el grup del matí, però passada 25 no ho podem fer tampoc, perquè llavors no els atenem com és, com s'han d'atendre. Bé, doncs això, I aleshores vam deixar de fer la tertúlia social i ara tenim ganes de tornar a començar a fer alguna coseta i la setmana que ve dins de la tertúlia social fem una xerrada que venen de la cestella de l'alegria, no?, explicar-nos una miqueta el tema aquest de, de triem el que mengem a veure com podem organitzar-nos per menjar ecològic i per menjar productes de proximitat són temes que a nosaltres ens interessen que pensem que, que es, si es pot donar aquí. Que d anar. D anar aquí. i aleshores això, doncs tornem a engegar aquest tema, si podem Doncs per últim, Esther i Lourdes si voleu afegir alguna cosa més de les que hem dit Bé, només, a veure eh, jo dic que la, la feina mi m'encanta m'agrada molt Penso que això doncs, és important perquè aleshores doncs, fas les coses amb il·lusió i aleshores també això, penso que ho contagis a la gent, no? Però, bueno, i creus la feina, ens la creiem, però també és cert que, doncs, que veiem que en aquesta situació en la que estem de crisi, doncs aquí també ens afecta, ens afecta en el sentit de que ve molta gent, de que vas rebent trucades de persones que s'han quedat a l'atur i tot això doncs, primer que personalment t'afecta però bé, de, també et posa les piles per treballar però que clar que seguim sent dos i arribem fins on arribem i, i fem el que podem no? però que penso que clar com que també ens agrada la feina doncs bé, aquí estem treballant Dolors des Sí, jo, a veure, suscric tot el que, el que diu diu i una miqueta sí que hem de, hem de vigilar i cuidar-nos una mica per no, per, això, per no absorbir més el que podem. I, i finalment, jo um, sí que voldria agrair a tota la gent que hi ha cregut en l'escola i en el projecte. Des de, bé, jo vinc de Tiana, no?, però va, va, això va començar amb un regidor i amb, una, i amb, una, amb un equip que creia que l'escola d'adults havia de tirar endavant i que s'havia de crear, no?, i després amb la, amb, la, amb la unió dels dos ajuntaments igual. I no només estic parlant de política, estic parlant de tothom, de totes les persones del nostre entorn que han cregut des de voluntaris, alumnes, etcètera, que això valia la pena. Tècnic, les tècniques de l'Ajuntament en tot moment han cregut en l'escola i aleshores doncs, tot això també és important, és evident. Clarament. Nosaltres som dos, però a radera hi ha molta gent, hi ha molta gent, hi ha hagut molta gent perquè va passar gent per pels ajuntaments. Bé, doncs acabem l'entrevista entrevista, que esperem que hi hagi estat interessant i des de la ràdio les exigim que s'hi vagi també com fins ara. Adeu i fins a una altra. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.